15. óra. Ebben szó lesz a kopertás emberről, akit úgy is lehetne nevezni, hogy a nagy visszaemlékező. A legtöbb redakciónak, vagy kívül, vagy belül, van egy nagy visszaemlékezője, akit úgy is szokás nevezni, hogy a kopertás ember. Roppant hasznos, szinte nélkülözhetetlen tagja a szerkesztőségnek, mert ő az, aki mindent tud és mindenről ír. Meghal valami nagy ember, külföldi vagy belföldi, uralkodó vagy tudós, politikus vagy színész, író vagy orvostanár, felfedező vagy zeneművész, katona vagy milliárdos. Az mindegy a kopertás embernek, egy óra múlva szállít róla élet és jellemrajzot, adomákat és apró eseteket. Citál a műveiből, ösmeri a család összeköttetéseit, tud róla tréfákat és elszólásokat, s ha apró lépései voltak életében, Azokról is pontosan beszámol. Csak annyit kell neki mondani. Kopertásul, a belga királyról kell három hasáb. És ő leül, és ír a belga királyról három hasábot. Vagy ha kell, ír ötöt is. Vagy tárcát, vagy apróságokat, vagy tíz-húsz innen-onnant. <gül> És a csúzimai ütközet évfordulójáról is tud írni, vagy Beethoven emlékéről, vagy Napóleon szerelmeiről, gorki vándorlásairól, Eulemburg bajairól, a tüdővész szérumáról, a telefonjubileumáról, a repülőgépek történetéről. Mindenről a világon tud írni. Alaposan, okosan, szépen. Az ember elbámul rajta, hogy férhet el mindez a fejében? És hogy tudja úgy elrendezni az agya fiókjait, hogy első szóra előszedi a megfelelő tudományokat? Hát, nem is fér a fejébe, csak a kopertákba. Azokba rettenetesen sok dolog belefér. Szóval a nagy visszaemlékező úgy tesz, hogy beszerez sok száz meg száz kopertát. És reggelenként, amikor a jó lelki ember még javában horkol már, ott ül a kávéházakban, a redakciókban, vagy egyebütt ahol sok a hírlap és böngészi az újságokat. És elkezd nyírbálni. Itt egy érdekes történet karúzóról, amit egy a vilmos császárról, ott egy pompás életről, az sümegi vilmosról, amit egy pikáns eset valamelyik szubrett életéből. A kopertás ember minden érdekeset kivág és kopertákba rak és nála mindenkinek van kopertája, kicsinek és nagynak, császárnak és bánya szerencsétlenségeknek. Napról napra, évről évre növekedik a raktár, és szaporodnak a koperták. És egyszerre csak készen van a legpompásabb lexikon, ahol nem száraz életrajzi adatok vannak együtt, hanem nagyszerű kis esetek, vidám anekdoták, apró jelenvonások és a legtöbb pompásan van megírva, elmésen, kedvesen, fordulatosan. Amikor aztán szükség van rá, a visszaemlékező csak belenyúl a koperta erdejébe, s ott együtt talál mindent. Tárcára valót, jellemrajzra valót, tarka krónikába valót. A megírással nem sokat kell bajlódni, csak apró átmenetekkel van néha-néha baja, de esetleg azt is pótolni lehet csillagokkal. Egy fél óra alatt készen van a leggyönyörűbb cikk, amely formás, kellemes, érdekes, néha fidám, máskor szentimentális, de mindig jó, és mindig aktuális. Szóval a kopertás ember rövid időn nem csak nagyíró és bámulatos tudós lesz, hanem a redakciónak is hasznos és jól megfizetett munkatársa. Bámulatos, hogy milyen sokoldalú ember! mondja az olvasó, amikor a kopertás férfiú cikkeiben gyönyörködik. És írni is tud. Gyönyörűen tud írni. Bizony, az akadémiába is könnyebb bejutniuk a kopertásoknak, mint bárki másnak. Csak egyba érheti a kopertás embert, illetőleg kettő. Az első baj az, hogy amikor a legjobban kell, sehogy se tudja megtalálni a kellő kopertákat. Minden a kezébe kerül, csak ben adsz, nem amire a legnagyobb szüksége van? A másik baj az, hogy megtalálja a kellő kopertát. Együtt van a jó finom anyag, jó finom feldolgozásban. És megírja a cikkét gyorsan, szépen pompásan. Hanem másnap, amikor elolvassa a cikkét, fennel ilyet. Hát benne van a cikk az ő lapjában is, a másikban is, a harmadikban is. Jó formán minden lapban benne van, és jó formán minden lapban. Egyformán van benne, mert a másik lapnak is van ámkopertás embere, akit úgy is lehet nevezni, hogy a nagy visszaemlékező.